Tak to bědě, já tady první se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, Ano, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, Jo, de, de ne. To bylo to šetlo, no, než no, to potování, se teda Jde, s, dělá, a... Aničko, pojď se už za náma. Čím, čím více nás tady bude stát. Tady dělat. vážně, to bude vypadat, to bude vypadat Vy jen, ano. Rychleji. se potíce, co stane. No, okay. se <laughs> No, to le To Budu, budu. na ale to je. Ja to je to taká <těží významení> A. A, A, no, A Kvituju, jenom na časování. Jo, jo, všichni se na něj ukážeme. Jo, Pohramení. bude. Dl A má mě, mám, jo, já tady já, Pána. Teda, je, je pod tou špínu taky nějaká Anička, jo? Pojď sem ke mně, jo? Pojď sem ke mně. Zkus to trošku abychom to zjistili, jestli tam je Anička jaká schovaná. Dobre, kamuflovaná. Krištof je tam. A kde na mě zbývá místo? Tamhle vedle ne vás tam mě místo, jo? Vidíš hoťák? Tak, já sice odběhnu tamhle, ale všichni se koukejte sem na foťák, jo? To bylo zvláště pro ty mladší ročníky. Jo. Tak jo, takže Děkujeme. my nemusíme myslit. Dneset, devět, osm, sedm, šest, pět, tři, dva, jedna. Ještě dáme jednu? Nic, nic tam, tam někde něco bliká. Tady bliká červený cvětílko, ty seš možná moc nízkou. tam stojíš, Zvaká to. to teďka je vo život. Půjde, no, počkej, ale, ale myslím si, že tam půjde. furt nemáš ty nohy, hele. Počkej, Můžu ti to zkoupit trošku. Teďka jasně. Pojďka, to nesrazím celý, ale... vypadá to úplně stabilně. Já to ještě pohlídám než to, Tam. tak tady bych to hezčí než já, ale teda to nevím, jestli se mi líbí. Tak, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, Tak jo, dobrý. Výborně. Tak jo, dělá. Já dělá. jsem mrknul. Počkej, já neměla mrkat. Jo, kdo mrknul, už mrkal, podal. No, tak jo, mám si do kočáru. Jo, já složím deku. Krásný. Ty se směješ Děti se koukají každý jinam, s tím se počítalo, Když To je moc děti na stají, ne, díky, dobře, díky, dobře. Ale, to, co se jim tak Se koukají někam jinam, s kým se už je. Za Kalizou. dobrý. Děkuji, dobrý. A diskia, to celý takhle. Já vždycky, když potím takovýhle nějaký skupiny, tak, tak jim vždycky říkám, nakazující fotce.